Lazima tuwe na chombo hiki. Lazima tuwe na chombo hiki. Kwa nimekuja kwa ninasimama kwenu, kwenu baadaye tutawaomba inatoka nayo. Muendelee kutupa baraka tumalizie kazi hii. Kusudi tuwe na chombo hicho kina run Premier League pamoja na ligi daraja la kwanza kwa taratibu kamili unaojulikana na ambao tutahakikishia kwamba hatuna kusigana baina ya pande zote hizo mbili. Kwa faida yenu nataka niwaambie tu kwamba nimeiweka nime, nime hapa ili ile angalau eh, muone -tuna, tunakwenda ni mahitaji yake ni nini, kusudi mfahamu. Ingawaje tayari mshatuambia mmetupa kazi na tunahakishia tutaifanya lakini nataka niwaambie kwanza moja sasa so lazima la uendeshaji na kusimamia ligi litakuwa Icho chombo Sakiwe kamati iwe board iwe kampuni Itakuwa chao ni mfumo gani ambao unafaa masuala ya ratiba ya adhabu kama yote yao pamoja na chochote kile kinachohusiana na hii ligi lakini kwa so, nini watu wengine wamekuwa na shaka shaka ni ile kusimamia mapato watasimamia mapato hakuna kuna kuna sababu kwa nini washindwe kusimamia maana, maana mfumo upo mgawanyo upo taratibu zipo ambazo tumshajiwekea watasimamia mapato na mapato yaya tagawanywa kwa mujibu wa zile kanuni ambazo tunazo kila siku Watakuwa na viongozi wa watendaji kama watakuwa na mmoja wa CEO au watabwita eh, nani katibu hilo jina lingine litakuepo kwenye kanuni lakini pia watakuwa na accountant wao kabisa na nilikanaomba juzi kwamba hata kama wangetaka kutafuta mahali pengine wakae TFF hata wapi waende wakae tu sio ni ni tatizo huko tu mradi tu sasa ya msingi ni api, lazima kiwe chini ya TFF ile kanuni ya, ya, ya FIFA maifam, lazima tu, tu, tu, tuna aina chama mikoa tuna associations isambazo ya field associations na tuna vilabu yote hivi viko chini ya, ya, ya TFF. So this organ must be under the umbrella of the Football Association of Tanzania. the Football Federation of Tanzania. Yani hiyo hiyo muhimu kwe. Na kwa ma maana yake ni nini? Sasa kama zile kanuni zozote zile lazima zipitishwe na executive committee. Tutasaidiana, tutu tutu wataangalia, wataangalia lakini zitakuja kwetu tutu taziangalia. Pale ambapo tutaona kuna ulazima basi tuweka vipengele ambavyo vitatoa vita finality kwa TFF. Sisi ikatokea nataka kuisha timu ya taifa alafu kama natokea Uganda juuzi alafu wanasimama waheshimiwa wazee wanasema a a liga yasimamia. Yio hapa. Yio hapa. Eh na sidhani kama wanataka kulifanya hivyo maana nasema bahati nzuri sasa hivi ndio uzuri wa, wa ku engage tumezongumza zungumza nao baada ya ku bado imeshaingia tayari wanalielewa wana FIFA inahitaji kwamba kuwe na referees committee moja So they're not going to come here and say watakuwa na referees committee yao hapana Legal and player status committee kwa sababu ya usajili aweze kujisimamia na wakasajili Kwa hiyo lazima ile ile na hilo halina tabu wanafanya mambo yao kule wanawaletea pale eh kazi tu disciplinary committee basi yakaja katuambia watengeneza yao maana hii na urudi <laughs> hii inatuudhi sana hii, ah, hiuze kani. disciplinary committee ni moja appeals committee ni moja Wataku, watakuwa wanachaguana the elections committee ni moja to so operate and electoral commission jambo kawaida kiwa mwanachama analifuata na tumeshakubaliana lazima kufuata financial regulations za TFE sababu this is key here madaraka ya mia fedha lakini at the end of the day lazima wafuate hizo financial regulations na wawo hawana tabu na pia kutumia wakaguzi wa fedha wa TFM zao zitakaguliwa kama zinavyokaguliwa zile zingine pale za TFE Kushimea wa mdzana mkuu haya mambo yanawezekana Akuna kweli zangu mimi kaniambia nimepesi tu mradi tu pana nia Bila wanasema nia ipo tutalimalizia kwa taomba rali ya ili tulimalizie basi tukikubaliana bodi sawa tukikubaliana kampuni sawa tukikubaliana eh, tamati saa mulisema kwa, kwa kirefu hilo kwa sababu bati mbaya ilikuwa inawekwa kana kwamba halitakiwi na kadhalika kitu ambacho ambacho si si sahihi hata dogo